Ouah Je t'ai cassé. Je t'ai cassé. Ouah Ouah Ouah Ouah na poulek Belle place da maior Badu Place da maior austa pensar a isto Triumfito achter des lois Dans Tarir place Tarir place Pazza, plassa. Quand <rire> est-ce qu'on <Constitution>, va <plaza. t> en ça, quoi Constitution, plassa. Regardez-nous, Appelez, merde tout, plassa. Est-ce qu'il y a est Je me souviens, et même, Nos la en 19 euh, pour la scène 1901 Maya investée asquista que maitentique janga bere atcha Jimenez la parole Aurelia sonna Dona Paula Aïce sa bataille Horcier autobus de Talia Tariq Ilia Allah ka wat sukia. Po wow! po tikuwa. Ha you remember and you save uh, you. On va saquer pas si fort. Garit la charite mer. Li gutiake ke tsenaidik. Allez! Harris. Harris. Pas t'alle Est de a bisikile una a riau. Ou! Eh du kenguan, ka khoinu koñian. Mais te semaitte quand je crois que un deura non. Hospitalette von sourire tout d'aïe tout. Ou lai, pas tout Et riau. Où est Harris? Populationnaire starcenalila Oli onada bostensar Bainana starstifite starcenolaino Alta ez duemaiten ein freshkoak direnik ge berak emel <risa> Ilon proteza denna bali tududjada Berdi tous cette lieta oli etele Plasa une cine eta azulantsak ere agencial Videte Mate... tsania andio atalody lanba ino fikio Douk bagra ansira toliao et ta gaoreleginare ordoko trempian segitseko okera emaiten badaukuh Alea apitapa apingo apa Jawa to tsista tsia toutia militaria Arevo ta sa ke je traina koa pa idi faouli Ah oui je traine Ah petit Los gigantes de San Huesa y del están nuestros amigos ante Dios y la patria. Una grande y libre. Una grande venez, <t 'o> <y> <t 'o> Gurekin dugu, hemen um, libertimendu unta egiteko maitenatiko ipea. Orduan, behitzez haipatuko daukuzu, zoin diren gaur jogatuko eta jogatzen ari diren uh, gaiak baita, baitira frango, zehu? Go. Ba, behar ba, egiten frango bat direla, be, beti bezala Piskat Libertimendua da baia rokalbeko edo e, amikuseko aktualitatea haipatzea eta Piskat oruko jago amikuse edo Euskarari uh, ungitzen dituen gaiak jogatzen ditu eta be, be, besteak beste hartzama egiten alda bai uh, antol, antolamenduen karta edo bestenez ere uh, pixkat emengo jauntxuen uh, ahemanak uh, proiektu eta onu interes eta holako gaiak jogatzen dira hemen eta baita ere plaza plaza berri batean gira hemen Usaian etzen aliberti mendia hemen egiten plaza edar uh, hunek badu ere kritika frango bai gara hori lan pizkat zentrala uh, aurten uh, bada, plaza berri bat donapolen eta orduan uh, shantza, uh, badugu gaur guk ere estrenatzea ba, libertimendu horrekin eta orduan pizkat bai, trufatzea edo uh, be, izan diren akseerentuen inguruan edo uh, proiektu horren uh, interes inguruan eta bon, gaur polita da hemen ikustea plaza hori libertimenduak ere inbistitzea eta Euskara izaita plaza hortan ere Hauden, sekulako hendia da, eh, ez dakitea alako impresionia nik badut azteko gaur bo aroede ere delako eta behar et, et, da ere, jende gehiago kokatzen aldo ere? Ez dakigu hori, baina egia da, xantza dugula, horxei urtez egiten dugula, eta jendea be bada, itzordu bat, eta kontengira zeden, egia da, badalako purpolita, uh, behinan, ba ikusi dugu ere, hotz handian, jendea biltzen, hor don, yeah. <laughs> arroak egiten duz seguraski, behinan, ba bada ere, sustengo ikusten da, badala, bon, be, nahi bat, ere, horako ikus, ikuskarri batzen ikustea, edo horako kultura ekimen ikustea, eto, hor don, bai, biziki kontengira Ez da, bakarrik Dona Paule, hemen da gehien bat, amiku ze, amiku ze da bilzen, horretarazten ala uskutzu, noro direna men partea ideak eta zoma direna. Zer, tropako kratalekoak, badira bai... Bai Nikola Mendibur, Amaya Boi, Chominkastet, berriak aurten eta horiek direta, paszera hondiarekin, maikatziko ip, ono bitortiko ip, Amaya prebende, bada kitzikatzankikoak dira. Hori da, kitzikatzank eta berri batzu aurten ere, hori biziki polita da, dinamika beti polita. Eta sekulako ere dantzari tropa hain itz tokitaik direnak. Hori da, borentzikoak eta betziko sigitzen duten betziko ekipa dantzakoak, beti gurekin bertzulariak ere beti badugu bate bi beti lotzen dena gure gure, gure proiektuari. Ala, beti libertimendian hemen, eta ala, jendeak badira ere urrunetik heldu direnak, pellozubiria. So, urrunetik bena ardura hemen zira iparaldean, eh? Bueno, ez, ez, ez gara inurrun, eh? Ez dara? Ez, ez, ez. Ez, ez, ez, da, ez da oso diferentea hemen izan, ala bilbon izan, beraz. Eh? Ba, diferentea da, baina ez kilometro ez. Hala, holakorik egiten hotedea, han, egoezko alergian? Bai, herrian, zerki, eag egiten dira, e, nik maite ditut hemen egiten dituztenak urte oro amiku zen, oso, oso politak izaten dira mm. baina anere egiten dira bai herri batean eta bestean eta gero ta gehiago berba da gainera mm. ber badu zer kopiatua zuei beraz Ma Uste duzu horren berarik baduzen zuek bai beti dugu engero osatu berdugu seguro seguro zuek zeu badaki hartzen inspirazio batzutan handik, bai. eta guk emendik hartzen dugu gauza askotan Bai ta orain jakin dugun bezala maskaradak ere Bizkaian emaiten dira Bai e, ba, lehen ere eman izan dira hola pixka, bueno eh bai kopia bezala baina hemengo maskaradak izan dira igualdean mm. eh? eta ikusitugu, eta ez da hain errexe konprenintzeko otori, Lai. baina bueno espektakulo oso sopallito da, eta gero jendea ikusten duzu lanian, eta placer bada Ezo gehendu zu herri antzerkia bat, dela? U Benen gis, gisauntakoa, hola, edo antzerkibatoa, bere osotasunia, no? Ba, eba, nola bai desan edut, herritarrak urte osoan prestatzen dutena, ba, zarautzen baterako eta, ba, hartu urteko estampa bat, edo ba, zerbait kritika, herriko afera bati, lotua, eta batzuten kanta, eta bertso, eta dantza, eta nasiak, eta ez beti berdin, eh, baina? Hauz, iauterieri lotua ba, baita, zuzenki hori da. Eta hori da polita, baina, han badakizu, iautei, urte guzian dugu politikoekin. Pentsatzeko baietza. Oden gaur zerremen egun apasatuko? Bai, ba, plaza rest, gaina olako e, olako aroarekin, eta, eta e, zuk izan duzu, kritikak egin dituzela plaza hone, baina egia da baita ere. Hora, estetikatik begiratuz, oso polita ikusten dela inguru hau. Iazko Ezken atokitik honera, bada, hobekuntza bat, eta plazarrez hemen eguna pasatzeko eguzki goxonekin, Pirineoari pixka begiratu eta horra... Bila eskerpe jo, eh? Bila eskerpe jo, eh? -e, -e. zuta jende guti, da gaurri egian erian, Bere bidean ahibezan, berak eraman nahian. Ta ikusten da hemen, haipatu zaldikiaren hauzian. Lazainetan da, gehi egietan, ez dagoa askimendia. Bai gai hori da, horai atera, Lazaina bat deshberg Nik horietatik jan egin nuen, nahiz nahiz zen mutuk fina. Bahtiolok beha hluke onaktu, egiari egin mina. Eta lenik eskondatu ez Hala, beste presuna bat hemen eta untsa lotua, lotua gaurko libertimendiari libertimendiaren idazleetan baita, gaztek egina dute biztan dena, baina norboi behar dute idazteko matxin bon, gaur aldi bat gehiago kontent, pozik, holako plaza, edera ikusita? Biza biztan dena, honi buruza egira lanian eta ikustia goxo da plaza hartzen dugu, egun uh, zirtzilen eta bolanten plaza da, danzarien plaza Eta da, sarri, danzariek denak fueratuko duzte, zirtzilak, eta gio, zeinen du, pesta inen, araiz. Ba, pentsatzekoak. Zoma denbora guai, aixirela hemen, uh, libertimendia unen gibelian, lane egiten. Ba, ba, itxu multsua eta dera, berroita hamar bat laun, uh, urte guztiz uh, mugitzen direnak, dantzan edo beste gauzetan, muzikant, uh, zirtziletan, gaz, seigarrena urtean. Seigarrena. Epoka hontakoa. Ba. Denbora ne izan duzketsu, itxu traza hondik bildu ono,... baina... Jonden uh, gerla hundi haintzinin zun txiu uh, ma, maskara da, bate erten den hori itentzela hemen erri batzuetan maskara edo karnabalak edo izen horiekin, etxez etxeko tripot biltze hori Ode apentsatzen dixit, bazuela haak ere uh, bere libertimendu eguna ere haintzio hori jaute eguna ez egiten zena Eta txiu, alako kolegukota sunik, amikusen hontan hori uh, zapenak uh, jagia baitira Lufpian ez da dixot, beharri Eder hauen pian, plaza Eder hauen pian, ahantzi behitira, hotean. Beno, yeah. noizu behitak gertuko txot, hortak yeah. horre hagi gitzu piskat, agarra agerditan. Se hiugte eta se ere ikerek aldatu dira hemen, movimendu piskat eta badea, ardura piskat, une, besta honen dako? abiatu gitzu hola, garaziko er, eta antzion eta arra abiatzi ere dutek, Guau ahal konprintu ginienetik ahal bezala, kiskon kaskon, imperfekzioz, imperfekzioz eta haigitzu urte uziz, zait berritu uz, edo, eh, nora erran haxian ezari behar ez, beti buraska. Gehoz, zait aldatu dea, ber, ertena aldizioz, sei urtez, belanaldi bat edo biek, gazte belanaldi bat edo biek, eskuaraz indutela pesta, eta parte hartu dutela erriko bizian, berengizan, eta hori koelen el buriaxon ere demora berian jostatzea libertitzia den den bezala elgarrekinitia eta eskoraz egitea bista dena bestela ezbaita kontze bitzena mundu un tant zuriunik aktorea kambiatu una publikoa nolakoa da jendea badea fiske kanpotik heldu den jendea baixo publikoa nunaitik helduena eta meikusetik ere amikoa le baina hemengo gaia baitira hemengo uh, besta baita ere eta ilesentziaxo Eztak hartzen nahi ditela bere markak emiki-miki, goizuntan ehogartu niso karriketan goiso oño, da zela gehiso jende, lehen urtetan danzariak eta hartzaliak, mazkatiak ziren eztiak bakarrikari, bestitiak eta mazkatiak zirenak, guai gehiso jende heldu esu, ma ari oso emiki-miki. Oiduretan sartzen. Zidikatuak diren jendeak guti agertzen atik hemen. Zendako jinen dira, ba agetxe agertzen dira burian buru berdin, eta gaitzeko buliztatea egiten deula edozen giza holako egunean, zendako agertu. Buo, utzi, utzi, utzi, utzi, utzi, segitzeat, mileskak mati. Hai, izan ursa, mileskak <tipulada>, zirek. Ezti edo bezden atxaga, edo mesiaz, edo janjak, edo mazondo, darrio juzdo, edo irola, edo peto. Eto! Ginten da, dien dia, hanbaratzen da, arenalde edo kontra jertzen, boska urteetan. Eta gero, rehan talia, ertzen delaik. Iud, ez dugeio, ne horka ipatzen. Ta joanada, da biste norbaite luda, beridekoaren hartzeko, begiz jendea ambaladadi, begiz bauzka urtea baita. Eta gu hemen, si baten jateko, ez zintranquilizan. Bina betez bazkaziaz engaiatzen gilalariik. Bongo, bongo! go dire nanbicio badi lua nanbicio e diteco fushio ya so di saver dugu belan traicion nan nan nan nan nan nan Ida utxo. Fasabendiak ozturetan eroso. Agua kestiak ega ingurilxo. Burias kaldekoak ez gaituzte hauzo. Brean urguliat urgunak oterazxo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Hori, aztaik, aztaik! Uztimaztara duzuko eska. Duzuzuka, egin! Diabo eska. Uztez, nubeegoa itira! Hori, ezin da bozka. Eta ez duite nahi?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 Eta ustala bisireitzen Eta ustala bisireitzen Na na na na, na, na, na, na, na, na, na. Kure plaza behiz ere Ginuen ere paitegia Behaz jaluza eta zabaldu begia Beti bezala nagusien ale. Initzenda istoria i ori eztenez izan Jusizia parodia yeah! Itz batzuk shushen, abertze batzuek oker guziako premnitzeko nere zako joan da laster baina lerem ezukikibatz txusen kidudan ezule entzunditudan azken eda gin di data place by nzat e oska bilakatuda patha Zalien beri guzia dudu azaldu behar. Ege pikatu eginen dutnik, konpeitu dudan bakar. Lehen elburudutela batzuk, Interespactikula Batzuek main dut tesusa eta pertze Okella andi ustean sarri da plazan agertzen engelana eta ointzan jakin dut hemen batzukibilki direla mikenakien pernando saharra ami piztudela bai ointan joan dira lekuiak gain dituz eta batzuunsi gotzeko fe beti hand dituz agintariakdeti ofdira, Ino jente airia aftuz ez sakit nora eduko giren biler untapixegitu Sirti la eda kutizu zeintzen eguko norantzak. Bainan ekatzen asiak zaizkigu gaixoak antzan. Eta eguzia etorki datan, ekartidu esperantzan. Beraz guzia zeltartuk beraz guzia, el kartuz egin desala erria dantsa beti bueno, zaila, eh holako lan baten eitea hau ere pentsatzen dut ariketa zaila dela zientzat Bueno Bertzer bezala, eh? ah, etorri haintzinezgin akientzinean ginuen eta egin dugu zerbait. Eh? Konzentrazioni ahondia alere, berdat, dena jarraiki? Ba, gauza frango haipatzen duzte atelaldi bako txetan eta guri, gure lana pixkatu hau tatzia zoin arritik teatu nahi dugun. Eta atxe maitea ere zer den gure funtzioa saltsa gure nerdean. <laughs> Funtzio ahondia du, eh, dena den bertsulariak unek berdu, hemen labur bildu azken Bai, eta ja, nik ez nuen sobera ezagutzen eta deitu nahutelarik e, aholukatu dizkidate Antion Lukuren artikulu batzuk e, webbunean e, daitezkeenak, eta, eta beraz joan nahizean irakurtzera eta egia da e, oaktzeko zera mementu bakotsak zeh ze elguru duen eta bai, zirtzilean rolak, bai dantzarienak, bai bertsularienak e, eta bo, lagundu nau jakiten orateldu nintzen. Eta Usaian bezala ere, bebertsulariak behar duz egitu, hemen aktualitatea ere, Piskabat erren txainatia zinezten lehen agotik? Bo, nik bat dut abantaila hori sumai, sumai begira, hemen bizin izala, ondo untan, eta Piskabat goguan lintin, uh, bat elemiak afera, pentsatzeko atzen, aterako zela, istan nena. <laughs> Baina, ara, bo, eh, urte hosan segitzen dugu aktualitatea, eh, Usaia hori dugu, geho, Toki-tokiko gai batzua, ere, jaean enten uh, nonsa ezagutzen. Ba, la, la. Beti badira, suriño batzuk ere beagirat kontatzen dizki gutenak... E... Zuek ere berriketariatz izte. <laughs> bitat, bitat. <laughs> <laughs> Bilesker zue lekukutasunaren